Ha otthon volt, akkor rögtön feljött az égő fákjával, és neki át tüzet köpködni rózamamának. Nem csak azért, hogy felébresze egy szomorúsággal súlyosbított beteg személy érdeklődését, hanem azért is, hogy sokkos kezelésben részesítse, mivel Kasz doktor azt mondta, hogy ezzel a kezeléssel sok szemét sikerül megjavítani a kórházakban, ahol hirtelen meggyújtják nekik az áramot ebből a célból.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 hogy megpróbáltunk jól rájeszteni Róza mamára, hogy kerengen a vére. Valomba úr rettenetes, amikor nyeli a tüzet, és a tűz nagy lángokban tör elő a belsejéből, és felcsap a plafonig. De Róza éppen pukkant korszakában volt, amit úgy neveznek letargia, amikor az ember tojik a világra, és nem lehet felvelni. Valomba úr fél óráig okárt a tüzet, de neki guvadságba dermedt a szeme, mintha már is olyan szobor volna, ami nem érez, és amit direkt ezért fából vagy kőből csinálnak.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 akik nem tudnak fegyveres bandát alakítani a létezés véget, eltűnnek még címük sem marad, és nyomorúd zugokban élnek. Senki se tudja, hogy még megvannak, főleg a lift nélküli cselét szobákban, ha már nem tudják kiabálással tudturadni a jelenlétüket, mert gyöngék hozzá. Vanba úr azt mondja,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 Ha a tükör elhomályosodik, az azt jelenti, hogy még lehelnek, és nem kell kidobni őket. Megkérdeztem Valumba urat, hogy nem lehetne elküldeni Róza Afrikába az ő törzséhez. Hadd élvezze ott a többi öreggel együtt mindazt a kedvezményt, amiben tartják őket. Valumba úr nagyot nevetett, mivel a fog a szép fehér, és az utcaseprő törzsbeli fivérei szintén nagyot nevettek. Mondtak valamit egymásnak a saját nyelvükön, és azt mondták nekem hogy az élet nem olyan egyszerű, mert repülőjegyre, pénzre, meg engedélyekre lenne szükség, s amíg csak a halál nem áll, nekem kell Róza törődni. Ebben a pillanatban kezdődő értelmet vettünk észre Rózamama arcán,